4-0 slutade borta i Kalmar för vår del. Vinst och stämningen är god i det gulsvarta lägret. Um, Olle, har du grottat ner dig i något kommentarsfält då? Har du sett något som sticker ut? De senaste dagarna har det ju hänt så mycket på transfermarknaden och grejer så jag söker på Älvsborg och konsumerar kommentatorsfält och twittertrådar och grejer dygnet runt. Jag hittar ju idag då, är hade Älvsborg lagt upp det här, god morgon alla serieledare och då är det väldigt, väldigt många kommentarer på Facebook och det är liksom över tusen likes och man ser vilken hype det finns här just nu. Ja men då är det då en man som har kommenterat, att just nu är Älvsborg Sveriges bästa lag, jag tycker, bo, jag tycker det borde belönas mer på tv-tidningar, det ska bli spännande och de håller väg om de håller hela vägen. Malmö var ju inte så heta igår, finns inte ödmjukheten till alla matcher, då blir det problem för den här mannen då, det är när jag går in på hans facebook profil Hammarby's gamla guldtränare från 2001, Sören Kratz. Det, <laughs> det, det är oväntat. Varma orden då, det är fina ja, ord. Det är oväntat att Sören Kratz hittar in i, på Älvsborgs Facebook-sida och lägger en varm kommentar. Spontan känsla, det låter inte som att man använder punkter, kommatecken, utropstecken och äh, frågetecken. Ja, det, det, var, det, det var några lite väl mycket sammansatta ord och sen var det någon, två kommatecken men inga, inga punkter med exakt. Avslutar med ett utropstecken Bindesträck Eller mellan, Mellanslag Och sen ett utropstecken och Avslutar Sören Kratz alltså, Guldtränare i Hammarby 2001 han, han gillar Älvsborg Från en gubbe till en annan Kim Vad tycker du om visiteringen i Kalmar? Ja, Visiteringen i Kalmar är ju alltid värst Av alla och någon jävla andling Och så har det varit i många år om inte annat. Och jag har ju en tendens Att osympatiskt nog Skälla ut både publikvakter Och publikvärde, publikvärde och publikvärden Ofta för att man kanske har tagit En öl för mycket för del. Men ibland kan det vara bra att någon ser ifrån om inte annat också för den delen Och igår är jag ganska nöjd över att jag fann mig Så fort som jag gjorde Jag skällde inte ut någon igår Vill jag bara påpeka Men det var en varm dag igår, det var så här Korts t väder såklart Jag kan tycka det är intressant ibland När det är publikvärdet här ska ben be Lyfta på kapsen som att man har lagt en bengal Där under, jag menar det borde vara ganska Det hade ju räckt att bara känna på kepsen och känt att, nej, Men är låg ingen bengal idag heller Men ja, som sagt Korts och t-shirt och den här liksom Han fortsätter visitera mig ända ner till händerna På mina bara armar Och jag frågar, men snälla du... Behövde du verkligen vara Där ute eller? Kunde ju jämt ett knallskott under huden. Ja, men jag tyckte det där fann jag mig fort. För det en sån grej hade jag kunnat missa, med inte annat i alla fall. Så, men är det, är det, ja, men de, de är hårda på visitering på, på kammaren. Ända in på huden. Vet du vad det bästa med det här är? Den här, det här segmentet det kommer att vara det idag. Idag ska vi vara riktigt positiva. Någonstans då när man ska börja summera den här omgången. Dels så vet man ju att en och annan vill ju ta, dra referenser till VM 90 och 1-2 när man pratar om allsvenska omgången. Jag, jag tycker inte vi ska göra det så enkelt för det där är någonting alla andra kommer att prata om. Jag tycker att någonstans ska vi börja prata om Malmös förlust. Eller vad säger du Ole? Jo det kan vi göra. Alltså det, det är ganska kul att åka buss och den, den närmsta rivalen just nu i Allsvenskan eh, åker på en väldigt överraskande förlust. Det var, det var ju stor jubel bak i bussen när eh, både Mjälv gjorde 1 2-0. Och sen när matchen blåses av då, då var vi ju framme i Kalmar. Det var ju också nytt jubel igen. Nej, jag såg verkligen inte det komma. Och vi sa ju direkt efter Malmös match att ja, men nu kommer ju vi förlora idag. så då får man ju de här att ja, vi kommer inte ta chansen. Men jo, fan. Vi tog chansen och vi tog den rejält. Det är också någonting när man ser statistiken. Vi har ju inte sett matchen för vi satt i en buss, och det var rätt svårt att göra det. Men man ser också att Mjällby verkligen ligger på det. Jag tänker att det ger också hopp inför kommande matcher. Jag vet att de möter mycket Stockholmslag. Det är någonting Malmö har haft svårt med. Att det blir någonting som tänds inom en. Vilket var en bra tänd inför matchen mot Kalmar. Game, tror du någonsin att du skulle få höra att Mjällby vinner över Malmö, så som läget var igår? Ja, men alltså, Någon skräll inträffar ju varje säsong Det går inte att komma ifrån det. Men sen som Malmö har inlett säsongen så hade man väl kanske inte räknat med det Konstigt att börja den änden Men jag vill ändå hålla det här någonstans kronologiskt eh, också eh, Innan vi går in då på den här matchen mot eh, Kalmar Det har ju hänt så mycket i veckan så det är ju smidigast <skratt> om vi gör det Vi får ja. ta senaste matchen först Och sen tar vi allt annat, transfer, och det där Och så tar vi nästa match sist Ja, men det är lite så. Eh... Vill man höra om matchen i Göteborg så kan man ju spola förbi eh, ganska mycket här i podden. <laughs> vad, vad är din första känsla nu om vi pratar eh, Kalmar-matchen? Om man går in någonstans på första halvlek här, Olle? Som jag ser det så är det en match fram till en utvisning och sen är det en annan match efter utvisningen. Jo, men det är ju som du säger. Och vi är ju ingen särskilt bra första halvlek. tycker inte jag egentligen. Utan vi... Hjalmar är bra och trillar boll och sådär. Men eh, som alltid, vi gör ett väldigt gott försvarsarbete och håller dem borta. Eh, vi håller dem utanför vårt eget straffområde. De får aldrig komma in bakom eller sådär. Där är ju Sebbe och och grymma och även Hakon i mål. och ah, Hult och Johan Larsson. Att, ah, det blir tråkigt att hylla backlinjen så mycket som vi gör. Alla vet om att de är världens bästa. Men, eh, men vi har ju lite tufft eh, offensivt kanske att vi inte... Att det här när Kalmar samlar sig så kommer vi inte riktigt runt någonstans egentligen. Och ja, nej men det, det hade bollarna studsat lite annorlunda så ja, då kanske vi hade gått in med en, ett underläge i paus istället. Alltså Kalmar kom ju fram rätt bra där, framförallt på deras högerkant med Axel Lindahl som är ju från Slätta. Gjorde en väldigt bra första halvlek. Så ja, men sen har vi ju det här... Den här otroliga formen på spelare som Niklas Hult och Jeppe Ockels. Och Niklas Hult inser det, ju det på under en sekund att jag kan bryta en passning här. Och så bara sticker han iväg. Fantastiskt att se. Och det är Ockels väggspel det är ju det är perfekt ett perfekt väggspel. Otroligt vackert eh, kontringsmål. Jag skrev det här att det är sånt där. Det är målet är ett sånt som jag, vi kan vinna mot alla lag. För det, det, när vi hade Haglund som tränade så var det oftast en snackis om att... Eh, vi var lättlästa. Alltså man nådde liksom en gräns i när man byggde sitt spel och sitt, sitt lag hur vi skulle spela så blev vi lästa. Det var en sån tråkig diskussion som ofta fanns. Men med, med den typen, alltså det går ju typ inte att försvara sig mot det effektiva. Det är bara att se pang på brytning. Upp, alltså det tar ju bara några få sekunder och sen så ligger bollen i mål. Ja och det är liksom allsvenskan är ju inte så bra så att man får ju några sådana chanser per match att göra en brytning och sen bara gå för det. Så det är nej, otroligt vackert och fullt. Kul att han fick göra mål. Det är ju första målet i Elfsborgs och sen öge på sig. Nej men sen 2014. Så det är grymt. Den här gamla Niklas Hult han springer som en galning i ramsan. Den kördes också. Jag tror inte vi har kört den så ofta som han kom hem nu, så det var lite roligt också. Nej, och du menar på att vi ska, inte, vi ska inte sjunga Usain Bolt, han hänger inte med. Nej, men jag men sa Usain att... Bolt är lite för förlegad tycker du? Nej, jag tänker att den där referensen kanske inte alla tar. Ja, jag... men alla vet väl vem Usain Bolt är? Nej, men jag, jag, jag, jag tror illa om de yngre, det är väl så. Jag är gammal nog och vet om det är. Ja, Nej, men vi har ju koll på Usain Bolt. Det, det, Men Det är ju väldigt in... finnad. Ingen har ju koll på världens snabbaste på 100 meter idag. Men, men det är väl som alla, alltså alla kids idag tror att Niklas Sult och Johan Larsson har varit hela karriären. Så att jag menar det. Det är väl lite samma sak. Ja. Får läsa lite historia. Bäst på 100 meter i Sverige vet vi att Alexander Bernard från det, Men i världen har vi ingen aning. Så därför får vi fortsätta sjunga Ljusin Ja precis, var ska vi sjöng Niklas Hultrand springer som en galning Berra han hänger inte med <laughs> Ja där, där har vi något <laughs> Sänka Bernhard som självförtroende med Niklas Hultrand Jag sa det där innan att det är en match fram till utvisningen Efter utvisningen är en annan Har du sett situationen med utvisning Kim? Vad, vad känner du där? Är det, är det korrekt? Nej, nej jag har inte sett det i efterhand men just där och då så, så känns det solklart Och det säger de få jag har pratat med på, på kontoret idag Så att eh... Olle jag, vet, jag inte, jag Olle, Olle jag vet att du har sett det minst 10 gånger Du håller väl med att du är i solklar utvisning ja, jag, är, jag är ju sån att oavsett hur sent Man kommer, in på natten, kommer hem på natten Och även om jag ska upp och jobba på morgonen Så kan jag inte låta bli att sätta mig Och börja titta igenom lite och då, Den är ju solklar, det är ju ett knä upp i bröstet På att bära Så det, det är ju inget att snacka om Och jag trodde faktiskt inte Att Kalmar skulle vara så dåliga I andra halvlek som de var Trots att de hade en gubbe mindre men de var riktigt dåliga faktiskt. Och vi, vi rullade ut dem och skåpade ut dem i andra halv med det sagt så vill jag ju få också det här matchen i matchen. Någonting som man kunde prata om inför den här kallade matchen. Det är ju Valdimarsson mot Friedrich. Ha H H Håkan, det här är också roligt. Johan Larsson sa ju i senaste Discovery-sändningen att H H Håkan gjorde en bra match. Så nu får vi nästan vända här lite för nu verkar ju spelarna också säga Håkan. Det är många som hade fel där och sa åka istället för Hakon och nu har vi vänt Nu är det nästan svårt att säga det andra. Men eh, Kim, Valdemarsson, vi har sagt det många gånger, men nu är han väl överlägst bästa målvakt i Allsvenskan? Ja, nu ser jag alldeles för lite annan fotboll. Så jag jämför ju hellre att säga att han är det bästa målvakt vi har haft i på de senaste 20 åren. Och det kan du med gott samvete säga nu Att det är den bästa vi har haft på fotboll. Ja men det, det tyckte jag sa innan också Hade hyfsad fog för det Men jag menar det går väl inte att ta ifrån det nu alla de här nollorna så, eh, han skulle ju faktiskt kunna vara med och konkurrera Mot Johan Wielands 18 0 2008 Efter det här tänker jag Ja, ja och fortsätter vi spela så här bra försvarsspel Så varför inte F Finns det ja, Nu uppenbarligen då men Nu ska man inte ta en match för det Men Fridrich är ju inte där Säger jag rakt ut här Finns det någon som konkurrerar om den positionen Ole? Eller är det Johan Dalin typ? Jag vet faktiskt inte Jag har svårt att komma bra Men jag tycker väl, det skulle väl vara, vad heter han i Norrköping? Jansson Oskar Jansson Oskar, Jag tänkte på Isak Jansson men det heter han inte alls det är annan Han har väl också varit i Norrköping Nej, det är... Nej. Nej Isak, Isak Jansson Isak, ju... Isak Pettersson som... Ja, Isak Jansson är ju den här ytten som är från Mark och gick till ja. Kalmar i unge ja, Nej, men exakt. Jansson i Norrköping skulle det väl vara. Och även Videll Sätterström i Djurgården är bra. Men nej, jag tycker inte de är nära hakon. För han är ju så otroligt komplett hakon. Han plockar ner varenda boll som kommer in i straffområdet. Och han är ute på varenda boll som och liksom tar utanför straffområdet. Och sen också hur snabbt han sätter igång spelet hela tiden. Och han har, han har adress på allting. Han, gör, han drar ju inte i vägen boll på Måfå. Eh, utan det, det är adress på allting och han är, han är otroligt bra. Vi ska vara väldigt glada över att vi, vi hittade honom i isländska andra divisionen. Ja, verkligen. Där är det inte ens du letat. ju ja, eh, inte efter målvakter men lite efter lite andra spelare. Vi går ett snäpp framåt i banan. Eh, då ställer jag frågan rakt ut till Kim. Går Hult och Lagerbälke före Kurtul och Martin Olsson i landslagssamling i höst? Inte om Jan Andersson Fortsätter vara förbundskapten Då tror men... jag inte det, det bryts jag, jag tycker väl det. det, är väl otroligt Märkligt att Martin Olsson Okej okay att du har liksom 75 Landskamper under bältet Och liksom, plockar in en vänsterback till, till en samling Som Jan Andersson gjorde senast som har gjort typ fem innehåll på en start som mittback så, så, så mittback i landslaget från Allsvenskan som dessutom är med 35 år alltså det, det, ja, Nu är Niklas Hult 33 visserligen mm. äh, jag, jag vet inte fall Niklas Hult blir uttagen i alla fall tyvärr Nej, Sen, Nej, jag, sen, sen jag, kommer man ju till frågan där, vill man ens att eh, de ska bli uttagna? Ja, Lagbälke vill man väl? Lagbälk ja, är väl lag inte alls orimligt att han kommer att bli uttagen i en landslagstrupp Det, det, det kan då... Ja, det finns ju rimlighet uttagen. i att han är ung också. Jag är ju väldigt så, alltså, må många är ju så att de alltid vill se Älvsborgare i landslagen och så där, och det är ju skitkul. Men samtidigt så går man för SM guld och kommer ett landslagsuppehåll, då vill jag fan att alla ska vila. Och framförallt de här som börjar jobba sig över en bra bit över 30. Sen, jag tror faktiskt att Lagerbälke kan vara med i nästa landslagsgrupp. Och Peta Kurtulus. de är ju lika gamla också, så de är rätt jämförbara. så där. Och den ena är ju klart mycket bättre än den andra i år. Det kan vi ju slå fast. Och Sebbe skulle ju också ha också varit med, såklart. Men han har ju tackat nej för länge sedan. Så. Ja, han är ju världens bästa mittback. Det här också, vi har tagit upp det innan, det här firandet. Vi bra tacklingar. Alltså jävlar vad skönt det är att se det När han drar ja, ni Har ni sett det på Discovery? Han gör ju två riktigt bra bytningar Och på det andra bara ställen, så drar en sån näver ut rätt upp i luften Så att han är ut mål Han är otrolig i lagerbjälke Han är faktiskt helt otrolig Det tycker jag man kan jämföra lite med. nu är jag jätteförtjust att kolla på handbolls-VM Och handbolls-EM en gång om året jag menar, Andreas Pallica, liksom när han, han han jublar ju som att han har vunnit VM-guld varje räddning Och det, det är lite lite lagerbjälke gör nu Jag tycker det är härligt att se Tycker det är roligt med det här sidospåret att dra in oss här på ändå, Kim. Handboll. Mm. Ja, ja, men ändå. Det... Har du favorithandbollsmålvakt genom tiden, Kim? Jag var svag för Gänsel väldigt länge, men just det, här, fan, jag tror att palliga går om där i alla fall. alltså ja. Jag avbryter redan faktiskt. Det här är ingenting som folk vill lyssna på. Nej, men Jag kollar upp Thomas Svensson, den blev landslagsmålvakten. Han har ju en son som heter Max Svensson och spelar ytter. Och spelar ja, sig spaniol du... så jag, jo, men jag ja, Vi, har värvat, vi har, har värvat en ytter nu vi, vi Jo jag vet nytt, men jag nytt. kollade faktiskt på på Möjligheten att värva Thomas Hän som son Det hade varit mäktigt Men en vi har värvat däremot är Jalal Abdulaji. Ja och Är det den gladaste personen i världen? Tror du Olle? Ja, ja alltså helvete vad han trivs med att vara här Alltså han var, jag har inte sett någon så, det var, Jag förstår att han är jätteglad för vi vinner med 4-0. Han får göra allsönskt ut, Men alltså den glädjen han visade framför klacken efter matchen. Det var ju <laughs> som ett barn liksom, som hade sprungit in i bollhavet på McDonalds. Han var så lycklig. Underbart att se. Men, men tänk då, då han fått sitta på sidan i tre månader och se alla andra grabbar liksom ute efter matchen och göra detta. Så att, eh, ja. Han visste ja. vad som hade väntat. Ja, exakt. Men... Eh, jag såg supporten Jonas Möller skrev det att vi vinner med 4-0 allt det här Men ändå är det så att alla pratar med om Abdullahi För att det var liksom det som var snackisen Håller ni med om att ta oss på? Ja, jag ska, jag ska inte nämna ett namn Men då en kär vän till oss kom ju fram till baksätet igår och berättade Att han ska lägga spela tusen kronor på Jalal Abdullahi som skytteliga vinnare 2024 Eller med 2023 till och med i år Tänker han att Jalal Abdullahi ska vinna skytteligan det är, ja man gillar självförtroendet man gillar självförtroende. Då vill jag ju ändå flika in att Det som kanske stack ut och Det var ju inte jättebra avslut Så vinst kanske inte Han drar Nej alltså han har ju fysiken Och allt så är liksom och även rörelsemönstret tycker jag och, Men det är just det här Den fintekniken som krävs in i straffområdet När man ska liksom Curla in bollen smidigt och snabbt i bort det. Den kanske han behöver jobba på men nu vill jag tid på oss, det fixar han Det känns som att han kommer vinna mest boll i Allsvenskan Han var ju liksom som Han var som en dammsugare Fast han var anfallare, det var, det var fascinerande att se Ja, oh, verkligen inte någon med längre tår Än Victor Claesson ja, Viktor Claesson, Claesson hade ju alltid Väldigt långa tår om man ser en bild på Victor Claesson så är det ofta att han har en tå framför när han bryter en pass. så tänker jag att Victor Claesson hade ju det här att det, det så, allt han gjorde det såg ut att gå långsamt. Eller han är ju aktiv fortfarande spelare. Det ser ut att gå långsamt allt han gör men det går ju väldigt, väldigt snabbt. Ska vi har prata om vi... mittfältet Glenn? Jag funderar på det, men äh, har vi tagit allting i King Kalmar? Ja är alltså, det det är kul, att, kul att se ungdomarna också. Ja, men alltså, Bessfort glömmer sig av allt det här liksom. Ja, det är, alltså, det är grymt. Jag ropade, jag tänkte att Bessfort, jag stod i en dålig vinkel till mitt försvar, men jag tänkte direkt när han skötte att ja, det här målet får ju Bessfort, det var ju inget självmål. Så då sa jag till dig att det är första spelaren som har Älvsborg som moderklubb som gör mål i Allsvenskan, sen typ Stefan Andreasson tänkte jag säga. Då. Men nu blir det självmål, men skitsam. Det är, det är skitkul att se Bessfort komma in och för sig. På tal om självmål, kan man inte, alltså jag kommer ju alltid vurma lite för, för, för Johan Larsson uh, Det blir lite synd sett till hur man räknar de här självmålen nu. För Johan Larsson har väl gjort typ tre skott som man, alltså man, det har blivit självmål som kunde blivit hans mål annars Man får inga poäng som det som man får för assist och sådär, eller är det med på vad jag menar? Ja, nej, jag, jag är med på din tanke det... Johan Larssons officiella fem poäng hade lika gärna kunnat vara åtta eller tio men igår är det ju en jättestyrning på Kalmarbacken och det är ju tack vare att Per Frick står och där och brötar också. Jag tycker det var fint i intervjun efter när Johan Larsson säger det att han tycker att han borde fått målet annars hoppades han på att han hade gått på Per. För Per har ju inte gjort något mål här i år så jag tyckte det var fint ändå att han la en tanke till Per Frick där. I Italien så hade ju målskyttarna fått det målet det vet man ju. Ja, eh, han den som sköt menar du? Ja, ja precis. Mm. Ja. Så. Det var också lite flashback Nu säger jag skjuta på perfekt. Det var ju så, Bella vann skitligare en gång i tiden Att Anders Svensson sköt på honom Och så gjorde han 18 maljer Ja, precis Men Per är han gör ju sådana mål också Fula mål Det är en tid vi aldrig kanske kommer få tillbaka Men jag kan ju romantisera det väldigt mycket De här fula Per Frick målen Ja Nu går vi till mittfältet känner jag Och för att börja där någonstans Det här kan bli, det här kan bli rörigt så vi får ihop det. Men kan vi inte börja med Kalmar-matchen då? och Prata om hur vi det mittfältet där. Ja, ja, men precis. Börja någonstans med att Boteng går in på mittfältet. Vad ja. tankar? Men, i, i, igår saknade inte jag Römer i alla fall. Även om man hade räknat... Man, alltså, det, det tänkte man liksom skulle vara... Ja, här kommer en förlust nu när Römer är borta. För att Römer har varit en kanske bästa spelaren i Älvsborg i år. att Boteng var lite de egenskaperna. Jag tycker Boateng är en bra match men i första halvlek så märktes det ju ändå att Römer inte var på planen just i vår uppspelsfas. Alltså där är ju, André Römer slår ju aldrig bort en boll. Uh, och det går ju tyvärr inte att säga om månad Boateng. Sen tycker jag liksom, ja han ligger helt okej okay till i positionen och sådär och han jobbar och gör sitt jobb men det är väl klart att uh, man hade ju kanske sett en hellre sett en renodlad defensiv mittfältare på den positionen. Du pratade ju med mig, Olle, där. Det var ju ett tillfälle där Boateng hade slagit bort två passningar. Och lite så som Boateng agerar då är ju att han ska överkompensera för att visa att han inte är så dålig. Så då går han all in för att vinna tillbaka bollen och istället får vi en frispack mot oss precis utom ett straffområdet. Och det är ju lite det där också som är problem med Boateng. Att han är så fruktansvärt ogen och han gör som... Alltså, Ena stunden, Sergio Busquets i nivå. Ena stunden, Tomas hinn -Bendixen. Det är liksom... Ja, Tomas Hinn-Bendixen. Ja, Nej, och sen, sen spelar man också på den positionen liksom, som en balansspelare. Man ska hjälpa till framför backen. Man får ju inte ge bort bollen. Så är det ju faktiskt. Man måste faktiskt ha fokus hela matchen. Och som du säger också, ha ett, ha ett jämnt humör. Alltså man... Får ju inte gå och göra idiot och såna här saker. Det finns ju i och för sig andra där, för jag har som har gjort. Vi kommer väl kanske till en norsk sådan här längre fram i podden. Men jag menar alltså, man vill ju se en jämnhet för när som spelar på den här positionen. Det tycker jag inte Boateng har, men... Det är, lite, det är lite som Kim i den här podden. Han är det defensiva ankaret, han är tryggheten för mig, Olle. <laughs> ja, han presterar varje gång han pratar. Han skickar ju inte bort... Om inte då hunden kommer in och avbryter och sådär. Men nu, nu går du man, ut på valstukter och man, så. man vet ju också att han gör ju aldrig mål. Men, men det är ju en annan fråga. Ja, nej. <laughs> men då för att gå vidare till André Römer. Alltså det är ju där vi någonstans vi får börja då. Alltså Båda Teng spelar ju nu. Römer avstängt avstängd. Borostini kommer ut med den här nyheten att man har försökt övertala Römer att stanna. Men det finns en hemlängtan. Han vill till Danmark. Det blir rätt mycket spekulationer Det är klart, Vi har inte hört allt från Älvsbro Vi har inte hört allt från Andy Römer En väldigt konstig situation Någonstans känner jag att det var en, en tung kväll När nyheten kom ut För att många känner att Römer är så pass viktig Men att vi kanske har Gått vidare, hur känner du roligt kring det här Alltså man har landat i att Römer Kanske inte ska vara kvar Men Jag är ju lite fel person att fråga eftersom jag gillar hobby-scouta spelare Så jag satt ju jag är ju semester förra veckan så jag satt ju hela, nä, halva natten i alla fall och sökte på defensiva mittfältare olika danskar och jag hittade någon finne där och grejer. Mm. Nej, men som du säger, alltså man, jag har ju landat i det och sen var det ju faktiskt så att torsdagkvällen börjar ju då med att jag ligger hemma och jag har somnat väldigt tidigt av någon anledning. Jag såg en serie och så duttade jag till lite där. Då, då börjar jag, det vibrerar i telefonen av att det är mycket trafik liksom i den och... Och då är det ju första då som kommer ut är ju att alls eh, har budat på Sivert i Nilsen. Och då tänkte jag, då tänker man ju direkt då att eh, vår vän Andreas och några fler hade noterat efter matchen mot Hammarby att det såg ut som att Römer tackade av oss i klacken lite extra mycket. Så det fanns ju redan lite spekulationer. Och eh, så det var ju första tanken då när man såg det här om Sivert i Nilsen att eh, nej men det är nog faktiskt så att Römer vill flytta. Och det ska ju sägas det, alltså, jag, jag tycker han har alltid varit superproffsig och eh, liksom uttypen för en fotbolls för jag, jag vill ju en fotbollsspelare ska agera liksom. eh, Så ja, det är inga bitra känslor här från mig och jag tror inte det är, det är från särskilt många andra älsborgare heller utan folk ser ju till eh, hans, den här familjetragiken då, där hans eh, svägerska gick bort förra året. Eh, och sen förlängde han ju visserligen kontraktet efter det, men jag tror att i efterhand förstår man väl kanske att det, det var nog bara en gest från på sida för att försöka hålla kvar honom, att ge honom en löneförhöjning och så vidare. Så. En konstig grej jag har tänkt på ännu, eh, hela den en grej, jag, jag ser ju att hur kan man vilja det i en guldstrid? Alltså hur kan man prata eller hur kan man tänka så? Och det tror jag inte någon annan än i Römer kan veta, för ingen kan sätta sig in i vilken situation det är. Sen då ju då, om man skulle göra som en annan dansk gjorde och gå till Lilleström. Ja, då kan man ju undra lite. Jag har sett att folk har spekulerat i valutakurser och allt möjligt här kring, kring Römer. Eh, så man skulle vilja höra Römers version lite mer tydligt. Sen Han är ju fotbollsspelare, de säger inte så, så mycket. De Nej, och han, är också, det, det, det är ju, han, han har ju integritet. Han är ju inte så ute i media och så där, utan han... Jag menar Efter att hans vägerska dog Då ville han ju ändå förklara det Men då gjorde han, ju, han gjorde en intervju tror jag Och berättade hur läget var att hon hade dött plötsligt Och lämnat hans bror med två små barn helt själv liksom. så, Han är ju inte så att han pratar jättemycket i media Men jag, jag hoppas väl att vi kanske får någon förklaring någon gång ja, sen, men, sen, eh... sen, sen, men sen det jag också kan känna är att Det kanske inte löser situationen så att Söndag kan han stå på planen. Han kan möta Blåvitt. Alltså, det känns ju inte heller som att situationen har en deadline. Jag Kanske att transferfönslet stänger och så vidare. Men det, det är också lite som så nu att vi vet ju inte hur många matcher det kan bli, bli här nu. Det är också en konstig situation. Nej, men jag tror känslan är att Älvsborg vill lösa det här så snabbt som möjligt. Och Randers och Mittgylland pratas det om. Så, ja. jag, jag tror Römer spelar mot blåvit oavsett och är inte orolig ja. rolig över hans fokus heller för den delen. Nej, för det är ändå det man, man förstår att det har varit en tung måste ju ha varit en tung tid för honom nu det senaste året tänker jag på. Men han, Nej, har ändå, klart, det... han har ändå presterat så otroligt bra på planen. Det är hatten av till honom faktiskt. Det är mentalt stark fotbollsspelare. Om man nu pratar om alltså är han omöjlig att ersätta och så vidare. Det kan väl också känna att eh, med Sivert fick vi ju en ganska snabb effekt på den positionen. Römer kanske inte den snabba effekten men vi har ändå haft stabilitet. Om man tar på lång sikt och kollar med persöget så har det nog varit en rätt svår position att tillsätta. alltså Det, det är svårt att hitta rätt där. Eh, så vad tror ni? Ska man vara orolig kring att ersätta honom? Jag, jag är inte det i alla fall sett. Till. Alltså det, det är bara liksom hatten av Till den här scoutingverksamheten De senaste åren alltså ja, Vi har kanske har några floppar för all det Men väldigt många värmen har ju varit Fruktansvärt jävla genomtänkta Och liksom eh, Vad säger man det är Fingertoppskänsla i vad de har plockat in för spelare Och dessutom med de här, Nu verkar det som att vi, vi ersätter römer Med två spelare i så fall alltså ja, det, det, är, det är ju väldigt intressant då, Att det kommer ut och att vi jagar den här killen Som han har ju så långt namn jag glömmer av det hela tiden. Han heter Thomasen Jens Jakob Thomasen Dyr i mellan, precis som att Jeppe Bockels heter Jeppe Muldrup Bockels och precis som att André Römer, André Römer heter André Ibsen Römer så heter han Jens Jakob Dyr Thomasen. Men man säger bara Jens Jakob Thomasen då. Och han verkar ju både kunna spela som en, en balansspelare i den rollen Römer har haft då, men även lite mer som en tvåvägs i den rollen som Bido har haft här nu på senare tid. Och enligt då Aftonbladet så talar ju mycket för att, Älvsborg, att vi kommer gå både för honom och Sivert Heltner Nilsen. Och det, det gillar jag som fan, vi, att vi kör. Ja, jag, jag kan ju tänka mig att man har säkert upp ganska god ekonomi med bara den perioden vi har gått igenom här nu också. Och att sånt här lägen inte dyker upp, så att det kan jag förstå också. Just nu när vi spelar in också så mer och mer händer ju kring Jesper Karlsson, nu ser, snackas det om att det är Celta Vigo, Lazio, Napoli, Fiorentina som kämpar om hans och landar honom där. Så det kommer ju hända något där snart och då kommer vi få ytterligare pengar. Men om vi då alltså påverkar inte den här den situationen då för att som du säger det är ju lite mer box-till-box-spelare över Tomasen. Kan det vara så att vi, vi ger upp Rodén nu? Att det blir Tomasen där istället? att Det är så man tänker. Vi behöver den typen mittfält där och nästan räknat in Rodén eller gett platsen och nu måste vi tillsätta någon. Den tanken slog mig igår också när de här... och, Ja men då får det väl vara så Vi, vi kan inte plocka hem eh, Hemvändare bara för att Utan då, då... Ja, Sen är det ju också så att vi har varit inne på det lite Att bollen med Girodreninggaten verkar ju ligga hos Frosinon eh, Laget han spelade i förra året som låter som en yoghurt Att eh, bollen ligger hos dem Så att eh, och, och de vill nog De vill nog värva här nu under juli och augusti Och se vad de och, in och sen ta ett beslut om Rodén. Och jag känner lite att vi kanske inte kan vänta så länge heller på huruvida han ska komma eller inte. Så, alltså kan han komma så kommer han ju vara välkommen alla dagar i veckan. Men vi kan inte heller sitta och vänta på honom. Tror jag. Men, nej, vi, vi ska driva en fotbollsförening här också. Ja, oh. Men om vi då går till Jens-Jakob Dyr-Thomasen Det enda jag har nyssat upp är att är ju, Han gick som bosmanspelare från Odense Till Nîmes i Frankrike Och det kändes ju som att han kanske skulle få en bättre klubb där Och nu gick han till en klubb som har Åkt ur andra ligan i Frankrike Det känns ju inte så spännande När man bara ser det ole. Nej men jag tänker ju så här, alltså Jag tittar ju på hans tid i Danmark och jag tycker att Ser man i antal ungdomslandskamper och antal matcher i Superligan i Danmark så... Hans karriär är ju exakt som André Römers karriär egentligen. Så jag så jag är faktiskt inte särskilt orolig. Jag tror det kan vara en jättebra ersättare. Han var ju dessutom lagkapten sista säsongen i Odense och verkar ha... Jag hittade, då hittade jag en intervju med Odenses tränare Andreas Alm som <laughs> motiverade sitt val av lagkapten och då sa han att... Ja, det är ju en kille från Norden, så han har varit i klubben sedan han var 12 år gammal och han visar alltid prov på ledarskapskvaliteter på utanför planen och är ett föredöme för alla, ett proffs. Så jag tycker ju, det låter ju bra och sen spelmässigt, nej jag är inte orolig, han har varit ordinarie väldigt, väldigt länge i danska ligan. Och sen... Ja, det är, ju sist, hem... det är ju sista året i Frankrike som sticker ut. Ja, exakt och det ser ju inte så bra ut när man drar fram hans wikipedia så där att han... Har spelat i ett lag som åkte ur franska ligan och han gjorde bara tre matcher eller något. Men det var väl så att han och så var överens om att han ville testa spel i, ute på kontinenten. Så han förlängde inte sitt kontrakt där när det gick ut. Och då ryktades han till Düsseldorf i andra divisionen i Tyskland. Men sen blev det då Nîmes säger du. Jag skulle säga Nimes, men du är bättre på franska än mig. Ja men då hamnar han i Nîmes. Nîm. Nim. Och sen bröt han ju faktiskt armen här i början på april Så han har inte spelat eh, någonting under april maj Men innan dess var han ju så gott som Ja men han var ordinarie och det var mycket 90-minutare Ja men det verkar vara en kille också som kan hänga med lite upp i anfallen Och skjuta på, döna på från distans, det man Kim, vad är din take på, på den här dansken? Ah, jag har ju inte forskat eh, nämndvärlds eh, på detta Utan jag har fokuserat på Sivert Hälte Nilsen de senaste dagarna Och eh, aldrig följt Silly så väl som, eh, som när det gäller Sivert ja, det, det är ju spännande nu, det, är ju, det, är ju dock, det känns som en docusåpa där. Ja det är en bra övergång till det, jag känner att vi är klara med dansken också Över till vår Norge-expert Glenn Holvik <laughs> ja, för, för det, det känns nästan som att man är emotionellt involverade det här på ett annat sätt. Min mamma är ju från Målöj då som ligger på västlandet i Norge och Sivert är ju från den lilla byn Volda som är, man kan väl säga att det är en av de närmsta byarna därifrån min mamma kommer. Så Sivert när han blev klar för äldst en gång i tiden det var ju någonting som blev stor glädje inom våran familj. Så jag har ju följt det här i, till punkt och pricka allting som händer och tycker ju det är väldigt fascinerande. Men det som också slår mig är ju att han vill ju verkligen ta Elsborg. Eller vad tror ni? Och han ville verkligen ifrån Elsborg lämna. Så det äh... kommer den här bitterheten igen. Ja, nej, men fan, jag älskar Sivert Helten Nilsson. Jag var så ledsen. För att, alltså, jag, jag var ute och promenerade med min bror i skogen. När han och Jimmy Tillin pratade i telefonen, men då nämndes bland annat Römer fick jag reda på i efterhand om inte annat. Eh, jag var riktigt ledsen här i flera dagar alltså, när Sivert skulle lämna för att det, Jag håller det som en av absolut bästa värvningarna som Elfsborg har gjort som jag började följa Så alltså, Det kanske finns mer spektakulära värvningar på ett helt andra sätt och vis, men jag tycker att eh, Han kom in och satte, in, satte ner foten direkt, Sivert älskar Sivert Ja, jo, men det tror jag tror de flesta Älvsborg gör det, och det är liksom, han, han är född 91 och fyller 32 i år men i det tabellläget vi är nu så känner man att det är lite skitsam att det är en gammal kille. Eh, kan vi få in honom så är det bara att köra, känner jag. Men Glenn, ja. kan, kan inte du gå igenom lite hur tugget går uppe i, ja, men först uppe i, och framst, i Nordsjön där? Först och främst, det är en riksnyhet. Alltså, det, det, jag blir nästan förvånad att det inte har fått större utrymme i Sverige. För... Ja, alltså jag, söker, jag söker ofta päls på, på, på, på sociala medier och sådär och jag, jag förstår ju ingenting av vad som skrivs eller För det skrivs ju bara på norska. Ja, men det är, alltså, först och främst om man vill börja någonstans i vad brann är för någon typ av förening. Eh, liknelsen att det är Norges blåvit någonstans tycker jag är en bra sägning. Eh, och sen också någonting som jag alltid tänker på när man läser om Norge och norsk fotboll, det är ju den här patriotismen som finns i Norge och framförallt lokalpatriotismen, vilket gör att eh, kulturen kring sina byar men också sina fotbollslag är helt annorlunda och då ska man veta det att i, i Bergen finns det två lokaltidningar som är väldigt stora det är Bergensavisen och Bergens Tiderne och när det här då proppade upp på Riksmedia TV2 eh, så är det ju någonting som liksom följs nästan minut för minut känns det som och det som då sticker ut i den här soppan det är ju Siverts agent hans egen farbror Onkel. Ja, onkel säger man i Norge eh, och det som sticker ut med honom är ju hans frispråkighet i intervjuer. Och det ska man också veta att den här farbron. han sitter ju inte på ett spelastall Han är inte liksom van att kanske vara ute och representera sina eh, spelare. Det kan han, man han... gilla lite, att det inte är någon så här superagent <laughs> med, med dyra kostymer och dyra klockor. Och har Settin-Kaja-maners. Det, är det någonstans är... svar på Jonas Svensson? Ja. <laughs> För han ju bland annat Sivers pappa som för något år sedan fick bara sticka från brand. Eh, Sivers pappa, alltså om vi tar hela historien från början så är det ju så att Sivert spelade ju Hörd. Alltså det är en ort med 5000 invånare som lyckades vinna norska kuppen 2012. Och I den truppen så, så var Sivers pappa tränare. Sivert spelade i laget. Det fanns två stycken Heltne, vilket är släkt med familjen Heltne Nilsen. Sen Fredrik Ausner som är syssling. Och nu spelar i Benfica, är släkt med Sivert. De har liksom fem, sex stycken som är släkt och lyckas vinna norska kuppen. Det där är ju där, därifrån undret helt när Nilsen-familjen kommer ifrån. Eh, och, alltså, det, det, det är ju också någonting jag funderar på. Man pratar ofta om, om Sivert, att Bergen och brann ska vara hemma. Så är det ju inte alls. Alltså han är ju uppväxt i en ort som är sex timmar därifrån med bilväg. Och känslan mer och mer som jag så här fångar upp mellan raderna Är ju att det känns som att han vill ha ett sista bra kontrakt Han är 32 år gammal, han känner att nu är han, För det också ska man ha med sig Han har varit helt jävla överlägsen det här året Brann är nykomningar, de vinner kuppen Gick väldigt bra under våren Och Sivert har en enorm del i det här de har också och, en och målvakten Mattias Dyngeland blir uttagen till norska landslaget <laughs> Ja men det, alltså, ja, det säger ju en del Ja, alltså det, det, det har varit verkligen en succévår för Brand. Eh, nu glömde jag var, jag var någonstans. Men eh, att, jo, men att eh, Sivet men att han kan få det här sista kontraktet för att sen vända hem, åka hem till Volda, spela i och gå fjäll, fjälltur typ. Alltså det är lite så det känns, om ni förstår vad jag menar. Ja, och som du säger också så alltså har Brann är ju lite som blåvitt att det är en, en rörig klubb, det är mycket känslor och så här. Och eh, att hans pappa då som var tränare där fick lämna under lite så här konstiga, konstiga eh, former. Ja, och sen det som också hänt då på senare tid är att de hade två bra spelare eh, som de nu har sålt då. Så de säljer av truppen, som det då skrivs i, de här, i den här lokalmedia. Men också då så har de ju en anfallare som också gjort en succé i vår. Alltså en liten... Eh, den avdischvård ska man säga, Bård Finne, som nu fick ett superkontrakt med brann. Ja, och han var, också du. Ja. Finne. Bård Finne. Uh -huh. <laughs> Men att han fick då ett superkontrakt som inte Sivert har fått. Så det finns, det finns också den kanske konkurrensen inom laget att Sivert kan känna att det, fan, det är jag som är ledaren. Här. Varför får Bård det här kontraktet inte jag? Så det, det, det, det, liksom, det händer ju någonting varje timme känns det som. Ja det är ja, det, det, det är helt otroligt. Det är ju en docksåpa detta. Och antagligen, det är dumma, under natten när du klipper eller under kvällen här när du kommer klippa den här podden. Så kommer det att hålla en fler grejer. <laughs> Men det var, det var så i morse när man vaknade så hade ju fotbollskanalen upp en artikel om att eh, brann Nobbar bud på Älvsborgs bud på Sivertälten Nielse. Det var ju en artikel som var ute liksom åtta i, igår morse, som Brost tidning till och med kunde referera till King Lunch. Ja. Så att det händer så mycket så att svensk medie hänger inte med Och svensk medie är ju ointresserad av det här ja, men De har ju tio Oskar Paulsson i Bergen som bara jobbar med det här fallet ja, Och det där också då, alltså, det här är lo jag pratar lite om innan Det blir ju också lite journalistik i det hela För de, de körde ju tio minuter intervju efter brandförlorning mot Molde Och då kör de tio minuter med frågor där Sivert bara svarade inga kommentarer Eller hänvisade till sin farbror Slash agent. Och ja. de bara kör på. Och till slut av, avslutas intervjun med att eh, en journalist en då från den här tidningen går fram och säger hur mycket han gillar Sivert och att Sivert det ska lösa sig. Det är du som tog oss till kuppguldet. Så det blir också den här hejaklagsjournalistiken mitt i det. Så det är, det är jättekonstigt att följa det här. Och det rör, det rör upp otroliga känslor i Bergen också. Ja, jag tänker att vi, vi, vi, det är nästan att vi skulle avsluta med intervjun i dag, dagens podd. Ja, det är, men jag hade gärna kört Glory Days med Springsteen men det kommer på att vi gjorde förra veckan så det funkar ju inte riktigt så. Nej men det rör upp så otroligt mycket känslor i, i Bergen också så att känslan just nu när vi spelar in måndag kväll det är ju att det blir nog svårt för Sivert att, att få den respekten i brann igen så att han kan stanna kvar där. Men det kan hända saker inom de nästa tio minuterna håller jag på att säga så... Ja, ja, och sen, då, om vi ska gå till vår situation. Jag känner ju bara att eh, jag vill ju ha Sivert i laget. Och jag tänker så här: att vi ska gå för guld. Då behöver vi bra fotbollsspelare. Jag kan tänka att sex, sex månader framåt just nu med Sivert. Vad som händer nästa år, det får vi ta då. För att ja. det känns ju som en tickande bomb om vi skulle också ta honom. Så situationen som sker just nu i Norge. Kan vi släppa norgexperten? Kan Norge-experten låta den ekonomiska experten komma in här så får den ekonomiska experten prata lite om om vår ekonomi just nu för den är väl stark Kim. Ja nej, men det vill bara att kolla på förra för års årsredovisning nu, nu är det ett halvår sedan den var aktuell alltså den, den balansräkningen men alltså vi, vi har en otroligt eh, stark ekonomi bra eget kapital eh, vi, vi sålde Ondreika eh, på det vi får eventuellt in ytterligare 30 miljoner på att Jesper Karl som går till Celta Vigo så att eh, och om det kostar oss 8 miljoner att plocka in Sivert Hälte Nilsen så utgår att vi får dessutom något liknande för att Römer går till Mittjylland så att affären känns lite riskfri i den ur den aspekten i alla fall. Till det fotbollsmässiga tycker jag att Hälte Nilsen Någonstans kanske är den optimala ersättaren Inte för att han är samma typ av spelare som römer Utan att jag menar, när vi leder Allsvenskan halvvägs in på säsongen Så får vi in en färdig defensiv mittfältare Som dessutom har spelat ihop med halva laget För, för två år sedan alltså, ja, Kan det bli bättre? Nej, det är frågan ja. nu Sen, sen, sen, sen jag, lång... tror att det, jag tror att det kommer att vara dela delade meningar Jag börjar redan känna att Elfsborg jag tröttna på att Ska vi verka honom med Elsborg. Det, det, det långsiktiga negativa jag menar, Om nu S Sivert och hans farbror kan eh, Bråka sig bort från Brand Och eh, sättet han lämnade Elfsborg på senast alltså, Jag ska inte lägga någon negativ aspekt I sättet han lämnade Elfsborg på senast Men jag tyckte att det var synd Risken är att han bråkar sig bort från Elfsborg igen det kan ja jag, det. jag jag tror det är i det, det, värt det i alla fall. Ja, jag tror också det är värt ändå, men jag tänkte på det idag också att äh, lite så här, man får lite av smak till hela transfer Storyn egentligen och man, det är lite jobbigt att älska på involverade samt, samtidigt som man fascineras över det och är väldigt engagerad så är det lite, det är lite jobbigt att älska på älsk, äh, involverade i det. Men, där har ju också fast, ja, jag förstår vad du menar men där känns det som att Stefan Andreasson och company de har bara lämnat det där. Nu får, får Brand lösa ut det där, bäst de kan. Förhoppningsvis drar det ner priset så kan vi kanske scouta några andra och kolla någon annan ände. Och så göra vårt jobb om, det, om det, de liksom skriver ett nytt miljonkontrakt med honom. Och ska sitta med den tickande bomben i, i Bergen. Det, känns, det, det, det, det kan ju är vara en väldigt bra situation för oss. Liksom. Det kan ju vara en västerplan av Stefan Andreasson. Att bara, nu, nu skickar vi ett bud till Brann och så ser vi till att det kommer ut i någon av de här norska de här tidningarna i Bergen. Och så bara vi låter det vara där. De kan, de kan säga nej till budet. Det spelar ingen roll för det, det kommer bli det så, som här, jävla... du, det så det kanske vi... är så här. Han vi skickat... får honom billigare bara för det. Jag tror han har skickat en flaska whisky till Sivers eh, onkel. Ja. Och sen så har, har vet han om det att han dricker den fort och så ringer tidningarna direkt. Så måste det ju vara. Skickar den upp James Keen med en ny flaska. <laughs> Ja. Nej, det, det är så rörigt det här Så jag känner det det, det går inte säga Så mycket mer nu Men ja. fortsättning följer Det kan man ju för fan Det, kan, det är lika säkert som Som att vi tar det tufft <laughs> Vilken övergång Bra övergång var, Jag såg matchen Det var väldigt roliga 90 minuter Inte för att det var bra fotboll på tv Utan för att man tror verkligen inte att det kan bli värre för blåvitt, men det blir det hela tiden, eller hur? Olle? Ja, nej, men jag tänkte idag när de möter Walber att säga: Okej, okay, ja, men nu, nu får, vinner de ju med 3-4-0. Liksom. Alltså, jag, jag såg ju Valbergs träningsmatch mot oss. Det är ju, det är ju ett lag känns det som. Och så då tänkte man att ja, då stöker jag ju blåvitt av dem, och sen får de lite självförtroende, och sen får de stort styck mot oss, och så dyker det ner till botten igen. Men, alltså, nu med den här förlusten i ryggen, jag. Det är fascinerande. Jag älskar att följa vår, vår resa mot ett eventuellt somguld här. Men Blåvids resa är ju lika fascinerande hur det kan gå så åt helvete för en klubb som det håller på att göra. faktiskt. Men det är också någonting med den här självbilden som fascinerar mig. Nu har jag sett Blåvids match mot Halmstad och jag såg den här mot Varberg. Och just det här att... Man försöker spela sig ur situationer man försöker liksom Någonstans skapa press av att spela Kortpassningsspel och så ta sig fram till Straffområdet Blåvitt är inte där, de ska poäng Och det, det, det är ju så Fascinerande att det blir som en sketch och se en blåvitt Match nu mera. Ja. ja, men så, så är det Verkligen sen alltså, vi, vi måste ju också understryka det här vi, vi kan ju inte gå ut och underskatta dem på söndag utan vi vi ska hålla fokus på vårt spel Och göra det vi är bra på Och då kommer vi vinna Ja, och det får man väl också säga Jag håller helt med dig Det är ju den stora risken att vi kan underskatta dem Men om man ser till det alltså, Det är bara se När de har uppspel på den här bångspo. Ah, han är ju sämre med fötterna Än Kimme med fotboll oh, <laughs> Men Kim har spelat handboll Jo, det är ja. ju det Men det Tänk då om han skulle få en Per eller för den delen Jalal Abdullahi mot sig när han ska slå ett uppspel. Det kommer inte funka för dem. Det är samma om de, de trycker upp sina utbackar. Något helt extremt. Alltså Ockels och Bernarsson de kommer ju ha 60 meter var att bara springa in i deras straffområde på. Som det ser ut nu så är det ett drömlag för äldre att möta. Det är känslan. Vad känner du Kim? Uh... Nej, Jag tror inte det är att vi underskattar blåvitt inför den här matchen i alla fall för alltså sett historiskt sett om vi pratar om de senaste 10 20 åren när jag har haft koll och mitt annars så har det alltid varit tämligen jämna matcher mot blåvitt även om vi de två senaste åren har mer eller mindre kört över det. Oavsett tabellläge för oss Eller oavsett tabellläge för blåvitt så nej jag, jag är inte orolig för underskattning det alltså. Nej övertagning då. Nej det är inte jag heller orolig för. Vi är ett maskineri nu, jag, jag, jag Ja, men jag, jag håller med, Kim. Vi är ett sånt maskineri. Alltså, vi gör exakt allt bra som ett fotbollslag ska göra bra. Det gör vi. Vi har fokus på att och tar en match i taget och de här vanliga klyschorna. Så, ja, det spelar ingen roll att arenan är flutsåld och det är en speciell matchfalla och vi möter en, en stor, en, en gammal klubb som var stor på 80-talet från Göteborg. Utan det, det spelar ingen roll. Jag är... Jag ska inte sitta och jinxa något Men jag säger att vi kan 5-6-0 till oss Sen är väl så alltså En baksmälla kommer vi få i år Oavsett, men jag tror inte att den kommer att gå ja, För varje ja, gång För varje del Kommer ju baksmällan efter Hammarby hemma Och det blev en jävla bra fest <laughs> <laughs> Nej men för, för varje match vi vinner Så kommer vi närmare flusten Det är bara att hoppas att det inte kommer nu, så är det ju men äh, Allting pekar nästan lite för positivt det, det är ju en fara i sig det är Jo ju... men det, det sa vi ju när vi skulle möta AIK borta också och det är så jobbigt att möta ett lag i kris för att de, man vet inte vad man har dem och sådär men AIK var ju klappkassa mot oss, vi gick ju på 50% av vår förmåga och vann ändå ja. och jag är säker på att vi kommer gå upp och spela på 100% av vår förmåga mot Blåvitt på söndag så det, det... Jag, jag, det finns ingen anledning till oro ni pratar om fascinationen där med kris, alltså, jag är lika fascinerad, alltså, framförallt både är Blåvitt och AK. Alltså, det är inte kris att vi sparkar en tränare, alltså, det, är, det är ju kris från liksom, styrelsenivå, klubbledningsnivå, sportchefer och tränare alltså, Det är kaos alla stans i de här två föreningarna ja, alltså Det tycker vi jag är och... mest fascinerande vi har ju under, typ, under hela Älvsborgs historia, vi har inte varit i närheten av den typen av kris egentligen. Ja, men det, och det är väl, jag var inne på självbilden kring spelet, alltså det är ju självbilden överlag. De har ett jätteproblem med sin självbild. Ja, och de plockar upp unga, alltså tar den här Bongsbo och även Elge Karlstrands pojk, vad han nu heter, Linus Karlsson heter han. Det är ju medelmåttiga allsvenska spelare, men de har ju fått för sig att ja, men nu har vi fått fram nya och intressanta killar här som ska ta allsvenska med storm. Men, men ju, de gör ju inte det för de är för dåliga och de kommer in i ett för dåligt lag där de äldre spelarna också är för dåliga. Och jag såg liksom på Gustav Svensson och Oskar Vänt idag, alltså det, det ser ju ut som att de så här. Äh. Jag orkar inte med det här. Nej, det du, du, inte... Håkan Mill fick ju tvinga in Gustav Svensson för att tacka av klacken. Det ja, och ju sen stod på Wendt typ och Och Håkan Mill stod och tjafsade sen framför klacken när de, skulle, när de skulle stå där och bli utskällda. Sen, och, Mar är... och, Marcus... och Marcus Berg ska vi inte ja. prata om, herregud. Han gör inte någonting på en hel halvlig och så blir han ut paus. Ja. Det, det, det, det har vi det, det är Fika-ligan som spelar ner blåvitt i Ja, men det, det är ju så otroligt då, dåligt. Alltså, är, är det. Men vad fan, vad, ja, vad känner ni annars i matchen? Kim, det ska bli gott med fullsatt hälsopåsläktare. Men vi är rätt vana nu, va? Jag tycker den alltid är fullsatt. Har du hundvakt? Eh, nej, men, men jag tror det löser sig i alla fall. Så, så jag och min gamla kursare är att vi kommer ner på till, ja, på, till Gula torget i tid den här gången. Ja. Som öppnar 17 och det... Sen kommer även många älsborgare ladda upp ute på stan, vet jag, nere vid Sambas plats där. Um. Ja, det, fast det är ju det att det är en trett, eller 15 mars Ja, är det det? Precis. Ja, ja. ja. <laughs> nu, nu. ja det är... det du öppnar inte Gula torret Hurston. det är ju en jävla Nej. tur det. Precis. Men vi hoppas att, torret, är, att, att vi har en gul stad också för matchen helt enkelt. Ja, alltså den här hypen inför en match, det är... Och, jag kan inte komma på när det var... Ja, det var ju Malmö hemma då senast, klart, men... Det är ju flera månader sedan. Ja, det är flera månader så det är flera veckor sedan. För fan, man kände sån här stor hype-kring hemma, va? Helt otroligt. Nej, äh, men det, det kommer bli grymt mäktigt. Och så är det något nytt gäng också som spelar på Gula torget innan match. Rottorna äh... kallar de sig. Nej, nej, nej, det är Helsingborg Helsingborg var det? Nej, äh, ja, ju det Rottorna var något annat. Det var ett, ett band som har släppt en låt om Hällsborg. Så var det. Och Hälsborg var på matchen igår det är kul. Ja, Hälsborg sångare stod precis bredvid oss På matchen igår, så det är en bra kille Så ja, kom till Gula Och se på Hälsborg innan matchen vad, vad säger ni, ska vi avsluta där Och så kör vi upp eh, Sivert Heltne Nilsens Intervju som avslutning på detta Ja, den ständiga docusåpan Sen kanske du också får i din klippning Lägga in någon ny nyhet Om Sivert, för det det kommer ju sådana en gång i kvarten, känns det så. Jag trodde du, du skulle säga Ja, efter texten <laughs> Ja. <laughs> ja. ja. ja, Vilka, ja jag tycker ordentligt. vi i nästa veckas podd så bjuder vi in din mamma Glenn så får hon eh, högläsa ur de eh, tidningarna från Bergen. Ja, det blir ju lång podd då. Ja, det blir det. <laughs> Tack för idag. Tack för idag, grabbar. Hej. Vamos. Vamos jag måste fråga dig om det är så nu att du önskar att förlata lätta bron det där det det tingen där i mig så tag mig av jag har haft fokus på, på fotboll och det ska jag ha framåt idag jag har god folkgrupp med som, som fixar det mesta. jag ska hålla fokus på att spela fotboll och prestera och förhoppningsvis kan jag utveckla det och bli lite bättre kvar än det är det man jobbar för, och det är det där du står och fokus på Önskar du att vara i bron? Som sagt, jag, är heller, heller, heller, jag, är inte, jag går inte in i en dialog där där jag, jag ska om de där. Det håller fokus på att prestera och utveckla det, som sagt. Men med ett utspel idag om att du, sånt står nu, önskar att gå från bron, är inte det med på att skyva fokuset till dig själv och till laget som ett mål idag? Eh, som sagt. Det, det är kedligt att stå här och armén. Det är inte, det något kommentarer runt de här. Håller du det om att du vill ha en förbättrad kontrakt i bra? Du får höra med hon han som styr med de här. Det är inte något inblandning i det. För det är otroligt viktigt för mig att hålla hålla det, hålla hårdt med ska vara inne i den bobla där man presterar i talar kan alla skilla kanske för det det är uturlig veckastart visst det skulle vara så. Så det är jag att hålla med där. Många supportrar naturligtvis som är väldigt upptagna av kapten och ledare för laget tänker om och varje klubben du har nött och blivit nogesmästa men brand har två och ett halvt år igen av kontrakten. Hva det som gör att du inte kan svara på vad du önskar. Nej det är ju för det är ryssaholde hode mitt där där det ska vara. Jag är inte lust bli inblandad i, i den dialogen för är det inte alltså hela kanske att agenten den går ut i pengastiden där så att han gör bara timmar för kamp mot mål det det är sabontas för att på. jag har inte sett det själv och jag försöker hålla mig undan alla alla ting som inte hem med det vi ska göra